Rama desde Foz Eloides da Coruña E non é desde Barcelona, isto é nada original, un podcast no que a orden dos capítulos contradice bastante o nombre Empezamos Empezamos eh, A idea de hoxe era votar eh, hacia atrás na conversación de WhatsApp ir mirando o que teñamos identificado como tema candidato eh, darnos o a opinión así on the fly, non? Non sei sé que tal va a salir este invento, pero si, sí, era a idea que a idea que tiñemos, non? Realmente dá un pouca sensación de que nos fomos deixando temas en plan este xa o miradei máis tarde e despois estamos ao día do examen e vamos a ver si improvisando aí eh nos axe ben, non? Un dos temas que recordo que tuvemos aí marcados na conversación eh, eh, foi un tema como eu realmente eu chego tarde sempre as conversacións porque vou sempre a un ritmo de escoita máis tarde que vosotros foi todo o lío de Reply Oil eh, de Reply Oil e Test Kitchen É bon apetit, sí É eh, bon apetit, é verdad mm. no? eh, que eu creo que vosotros escoitaste chegou vos antes que a mín eu como que realmente cheguei tarde no momento debatistes un pouco aí no WhatsApp pero eu a verdad que non conseguí o... Non vos sei o no lío, pero si despois de escoitalo pareceume un tema interesante. Non sei, igual algún de vosotros non sei se queredes facer unha intro ao tema ou se queredes comentar algo ou fago eu un pouco unha introducción ao o que pasou, un replay all, no. Si, si, se si, si, si queredes comento eu, se non comenta o tú un pouco a. Dállete nón, era. ti, no, é que me fío máis de ti. <ríe> vale. Eh, bueno, a introdución xeral sería que en en replay all, no, no que hasta relativamente pouco, eran dos nosos podcasts comunes favoritos eh fixeron en febreiro-marzo empezaron eh, ou planificaron eh, facer un episodio unha miniserie de 4 episodios sobre eh, a debacle de Bon Appetit e eh, de, de Test Kitchen. Eh The Test Kitchen era un canal de YouTube eh propio da, da revista bon Bonapetit, que eh, estaba tendo moito éxito hacia brao do ano pasado, principios da pandemia, hasta que se descubriu pues, que os eh, todos os traballadores, digamos, de color, eh, estaban cobrando moito menos, moito menos que os seus compañeros, ainda que salían en cámara, facían o mismo traballo, Eh, de feito, pues, éramos que preparaban un pouco os platos e os que testeaban que todas as recetas foran correctas e despois os outros pues, eh, digamos que só éramos que se levaban a fama de ser os cociñeros e salir en cámara. Eh, entonces descubriuse ou eh, empezaron a protestar dicindo oye realmente vosotros estáis vendo aquí unha, unha realidade como multicultural e eh, eh, moi bonita e eh, nosotros realmente pues, estamos cobrando menos estamos sendo peor tratados, estamos Eh, temos unha categoría inferior dentro da, da propia empresa e a partir de aquí eh, moitos deles foronse da empresa a, digamos a todas as boas intencións ou as boas vibracións que daba a xente ao público en general o canal de Youtube pois eh, evaporáronse en cuestión de horas e desde que bueno, é máis que realmente non sei se vos fijasteis vez pero Pero, efectivamente, as, as, o número de visitas é alucinante a caída que pegou de millós a decenas de miles eh, en cuestión de días. Vídeos de, de julio a fa un, un porcentaje, un 10%, un 5% dos, dos vídeos anteriores. Bien, a cuestión é que... Eh... Este, esta, bueno, esta debacle ou esta esta polémica, eh, decidiron en Reply All facer unha, un mini unha miniserie de 4 episodios sobre ela. Eh, en principio, pois eh estabañan no, dando moita importancia, estabanlle reservando un mes inteiro pa ela, eh encargouse de facela unha das das reporteiras máis veteranas, máis Eh, digamos, carisma que tenen, que era Suci Paramanini, que era Suci Pina eh, E os dos primeiros capítulos, pues, tuveron bastante boa acollida, hasta que eh, Eric Eddings e eh, Brittany Luz, eh, que eran antigos traballadores de Gimlet, eh, tuveron ou desarrollaron en Gimlet un podcast que se chamaba de no pois pues empezaron a protestar abiertamente en Twitter dicendo parece mentira que eh, a caradura desta xente que estando, que tuveram os mesmos problemas ou problemas moi similares dentro de Gimlet no proceso de, de creación do sindicato e que agora están presentándose como os post película como nosotros que somos, digamos eh, moito máis abertos, moito máis integradores vamos vos explicar cal foi o problema de Bonaparte e eh, do seu racismo institucional cando realmente cousa pues, estaban en un, un problema similar. E a raíz de eso, eh suspenderon as a esa miniserie de catro capítulos, pero non só eso, sino que realmente ahora mismo o podcast está igniato, leva desde febreiro-marzo leva un mes pico sin sin publicar capítulo novo. O que se sabe de momento é que Xruzi e eh, PJ Bob, un dos cofundadores, foron do podcast e non queda nada claro se si vai seguir existindo o reply-off, se si vai haber outro que, con un nombre distinto ou cale o futuro do podcast. Mais a lo de eso, pues digamos que outra vez toda a boa... En fin, o bon rollo que inspiraba pues, parece que queda un pouco contaminado, non? Hmm. Eh, parece, eh, solo por comentar eh, creo que comentatxas algunha vez, Rama eh, eh, eh, no, eh, ou no é, eh, non me acordo que un dos vosos dixestes, pero Replayo realmente era o, o, o podcast de, de máis éxito de, de Gimlet actualmente, verdad, non sei sé si se había ou algún máis que veo, me olvido pero era o de máis éxito eh, Gimlet, pois pues recordemos unha empresa que, que non sei sé, cantos milloncejos pagaría Spotify por, por ela, non? Sí, que all era eh, claramente o podcast con máis con éxito de Gimlet. Quizá o primeiro podcast de Gimlet, que era eh, Startup, que era o propio podcast no que explicaban a fundación da empresa e demáis, tuvo inicialmente o moito máis éxito, pero o que, o que que despois, podcast como Crime Town, o mellor, que foron eh, temporadas sueltas, moi concentradas, tuveron mellores números, pero que un podcast que era todas as semanas, mm, Constantemente, un dos máis escuitados, eh, un dos que levaban máis xente á cadena, digamos, ou que a cadena, o que levaban máis xente á cadena, era Replyor, precisamente por eso dicen eh, os sindicatos pues, que teñan un certo poder, que non só non utilizaron a favor de, da formación do sindicato ou a favor das negociacións entre o sindicato e a patronal, Eh, senón que se comportaron pues, eh, como parte da patronal porque o que dicen é que Reply All en parte era un porcentaje era de, de PJ Bot e Alex Coleman e que por tanto portanto pues, eles estaban máis do lado dos, dos dueños da empresa que non dos traballadores eh, de cara a venta a Spotify efectivamente non se hiciera finalmente 500 millóns de dólares o que le pagaron a quereme quer sonar, os dueños de, de Gimlet por Spotify, que, o, que, o que Spotify apagou os dueños de Gimlet, e parte de, de eso fui directamente para, como é dicir, as cuentas de Goldman e Bot, como mm -hmm. dueños de un dos todo programa de cabecera. Evo, a, mí, a mí todo esto, a verdad que... Eu... Eso, no, como cando comentastes, pois pues, aquel momento dixe, "Ba, vou esperar escoitálo" e tal e cual, pero despois aínda tardou aínda tardou bastante en que o escoitara, no? Pero a verdade que sí que sorprende moito, no, de aínda que poñéndome, poñéndose eu no peor, como que di no peor dos casos de, de no peor dos casos, no peor es escenarios de moralidade dos dos agentes ou das persoas involucradas nisto, é eh, un pouco o de non ver O, o terremoto que se cheviña encima con sacando unha un, un, serie como test Kichen ¿no? polo que soubemos despois pois pues, eh, pillllei eh, eh, bueno, sobre todo seguramente pues, eh, recordaba eh, polo menos que tuan incidentes co os temas do sindicato internamente ¿no? como para eh, olvidarse de que tuéres incidentes e sacar unha serie de podcast que eh, que falaba sobre un tema tan parecido, ¿no? De non prever a estas alturas unha persona unhas persoas entre comillas tan info, tan informadas sobre recordemos que Reply All é eh, a podcast about the internet, ¿no? eh, eh, olvidarse de algua maneira de que unha cousa como esta se pode volver viral. Eh a min sorprende moito incluso poñándome no per escenario de de, de, de, de cho que igual é moito exigir, ¿no? De, de prever o futuro, ¿no? Pero de ver que eso é unha idea que te pode levar a un mal sitio ou unha viralidade non deseada, sorprende-me moitísimo. Sorprendeume a día de hoxe de algunha maneira, o que máis me sorprende sí. independentemente, xa os digo, da moralidade de, de, de, de cada un, porque bueno, perso non non os coñezo, pero de verdad o de unhas persoas que supuestamente nos levan contando anos de como funciona internet, e que non darse conta de que internet funciona como funciona e que eh, xes vai a explotar na, na cara, e parece sí, unha falta, parece incultura non? incultura de internet non saber que isto iba a pasar é que in, incultura de internet vindo de de reply all é totalmente incoherente a min foi o que máis me sorprendeu que sei que exigir en hindsight no? de, despois de que pasen as cousas exigir que a xente tivera predecido o futuro eh, é moi como que é moi on topic con este ano de pandemia no pero eh, mm. e é demasiado exigente pero de verdad que estaba escoitando os test kitchen no estaba escoitando ese igual vos vosotros escoitasste o, o principio no pero eu cando os descarguei pues digamos os episodios de test kitchenchen levan un disclaimer ao principio de Alex Goldman Dicindo que... Eh, bueno, un pouco o que pasou, narrando os incidentes e dicindo que están tomando en serio, facendo introspección e todo eso. ¿no? Esto está como disclaimer. In... Le, levaban ese disclaimer despois, cando os escoitaches tú, pero non no nos levaban originalmente. Exacto, de feito... Eh, exacto, ¿no? eu cando os escoitei, xa levaban un disclaimer, pero igual vosotros, se os escoitastes a tempo, non tiñan nada de eso. ¿no? Entonces, eu, para mí, a, a reproducción empeza con ese disclaimer. Entón ver claramente como están diciendo eso, ese disclaimer, que é verdad que está aposta posteriori e despor verlos falar, ¿no? De, de pues eso, la verdad que desde unha posición entre comillas moralizante realmente, é ¿no? eh, un, un podcast claramente de dar leccións. Sí, sí. Eh, a mí é eh, a mí teixoume eh, totalmente danonadado. Cal é a teoría, yo ¿no? teño unha teoría. Eh, a miña teoría é que eu, si, xa teño falado aquí de, de Reply All anteriormente neste podcast o que me gustaba de Reply All ou unha das cousas que me gustaba de Reply All é que son eh, moi temerarios en como tratan os temas e como e como entran nas historias é dicir, o día que falaron de microdosis o, o PJ Bot estuvo unha semana tomándose Eh, microdosis de LSD ou algo así, no traballar con medio drogado. Eh, o día que falan de, de o día que falan de, de telemarketing desde a India, pues acaban volando a India para investigar eh, realmente sin sin eh, ter o peso suficiente como para facelo o día que falan dunha canción que unha persona non recorda, contratan a un grupo para intentar gravar unha versión da, da canción. Eh, tenen esa maneira de facer eh, periodismo que é un pouco bonzo, un pouco vámonos tirar de cabeza, eh, a parte, a, logo a nosa propia investigación, o noso propio proceso, o noso propio personaje é parte da historia que acabaremos contando, é da má sensación de que cando fan de Test Kitchen Ou, cando planifican de Test Kitchen desde o principio parte da historia o capítulo 4 posiblemente iba a ser identificamos esos problemas en, en bon apetit moralizamos sobre eles pero, e aquí ven o noso terceiro acto nosotros tamén tuvamos o mesmo problema eh, nosotros eh, tampouco somos eh, xustos e vos todo o morales que pretendíamos nos tres primeiros capítulos, e que o último, cuarto iba, o último acto iba a ser e estes eran os nosos problemas, estes son as nosas solución, supuestamente, ou estes son as nosas actos de construcción, por lo menos. Dame eh, esa sensación, é un pouco sacada do aire, eh, pero dame esa sensación porque decían que Susi Panamanini quixen entrevistar que a Erika Dins no, de cara a este a este quixen entrevistar a Erika Dins de cara a este a de Test Kitchen. É esquitado en dous no momento e despois eh, antes da polémica e despois eh, non volven a esquitalo. Perdome a sensación ou quixen recordar Eh, que os mensajes que empezaba a soltar de eh, eu tamén tuven problemas anteriormente eh, para identificarme con outra xente de color dentro da miña empresa eu tamén pensei eh, que digamos que os meus méritos falaban eh, por, mi, eh, por min eh, que a xente que pretendía eh, que os tratasen mellor a base de pelearse internamente dentro da, da organización da empresa e pedindo eh, máis reconocimento e tal, pois que estaban facendo de unha maneira que me perjudicaba e tal. A má sensación de que eh, estaba empezando a edificar pois, a idea de, de claro, ao último capítulo o mellor, eh, soltar esa historia. Pero, bueno, que eh, é unha teoría que teño, que tampouco Eh, que tampouco teño máis demostración e eh, a cuestión é, tú dices eh, por que foron tan incultos, ou dixemos antes por que foron tan incultos de pensar que isto non selle si va a vir encima e eh, a a incultura, a única maneira que teño de expulsala é de decir non, non, non, non, que, que senchesen de, de razón de decir non, non, non, efectivamente vamos a ter un pequeno blowback pero despues vamos, vamos a acabar a a miniserie, dicindo, non, claramente, este é, o noso, este é a nosa posición agora, reconocemos os errores, eh, e, digamos, este último capítulo da miniserie, que, ao final, teria sido aguantar a polémica durante o días máis, hasta ser capaces de, de editar o último capítulo e eh, decilo, eh, se si houvesen aguantado e houvesen tal, pois pues, terían acabado un alto moral, digamos, de decir, oi, non só non estábamos dando leccións sino que reconocemos que nosotros tamén nos, nos equivocamos e que eso justificaría a, a, a miniserie, logo, a existencia da miniserie. É da má sensación de que si eres xo eh, de panamanín, e eh, PJ Box, e todo o mundo che ten dito o bon reportero que eres, e o moito que te aventuras, e o bonzo que eres, e tes esa idea de decir, vamos a utilizar a nosa propia polémica interna para facer boa radio. Non hai maneira de que alguén che diga, "Non, isto va che explotar antes, non va ser capaz de aguantar a audiencia durante un mes inteiro sin que edinse luz e eh, empiecen a falar por safora, non deberías facer isto, non te metas neste barro." Eu creo que son que que, non, se encheron de razón e que dixeron, "Non, non vamos a meter no barro." e vamos a salir máis limpios, e vamos a salir con un millón de reporteros, e vamos a quedar de guai. Interesante. De interesante teoría, non é? Eh? Non pensara, pero basicamente un pouco unha, unha, un intento de, como quen en día, a vez expiación, e, e non de previsión non de falta de previsión do que iba a pasar, non? Senón de, de infra... Exceso de ambición. De exceso de ambición, eso é, no o de... Mm de volar máis cerca do sol do que eso debería. Es, sí. eh, eh, de todas maneiras en ese caso Claro se fose así preparado pode ser que entre comillas que ahora visto toda a pelea como que o último capítulo que eh, a, a seus propios ollos se quede corto no pode ser esa un pouco a idea No é que por eso non sacaran No bueno, o último capítulo o sea o que dice que non nos sacaron porque... A raíz polémica, dimitiu do programa eh, Suci Panamanini, dimitiu do programa Pillebot, que era o report, a reportera e o editor principales, e, eh, digamos, claramente o ímpetu detrás do, do mini-proyecto, e eh, o que dixo Alex Goldman foi eh, que a reportera que, que gravou as declaracións eh, xa non está na empresa, ou xa non está no programa, o que seña, e o editor que se estaba editando xa non está no programa, e non é nisiquera moralmente razonable que collamos as grabacións de outra persona e que as utilizamos nosotros eh, por moito que legalmente o millor puidesen porque as grabacións eran de eh, reply all e non de Xurzi Panamanini personalmente eh, parece que non é non é de recibo que as colla ahora Xolman e asedite el eh, borre a Xurzi Panamanini e eh, faiga el a, a voz en o. Entón, o que dicen é eso, que tamén é un pouco o que poden decir, claro, tamén é a, a, a excusa clara que tenen, pero eu non xecito a razón en eso, de decir, oye este este programa estaban facendo estaba no dúas personas con todo os, os grupos de non, os focus groups internos e toda o, o input que queirades, pero estaban no facendo dúas personas, estas no dúas personas non están no un programa, xa non ten sentido que continuemos. <risas> sí, eh, no de sei. feito que dicen eh, non é que un programa que este editado e grabado e que solo seña dalle un botón para cargar e que non estemos cargando os programas estaban a medio facer fa e eh, sí. eh, quedaban 10 días de traballo de 2 personas que xa gostan entonces non é que é sentido que continuamos sí. con eu, eu sin conocerlos tampouco me, no, me quero crear moita opinión pero si sí teño a sensación de que a imagen pública de PJ Boat é o Permanini que seguramente non pronuncia ben o seu nombre si, sí, eh, bueno, levo eh, te eh, moitos problemas hábilmente eh, Habil, me fixache explicado a mi e creo que xe producía o apellido a pelleza, pobre da moller distintos cinco veces algún as arabo como dirían eles Ramalleira, así que non te sintas mal eh, volvendo ao lío eh, eu teño a sensación de que a súa imagen pública veuse bastante ehm bastante degrada. Non sei sé se si degrada, pero que perdeu bastante sí, sí, sí. a, a deles de dous, ¿no? en general sobre do todo, programa. Sobre todo a de PJBot, que, que me dá a sensación de que, unha das cousas que, que non debería ter feito, é que me reconozco que, que foi un mormo máis que outra cousa, pero eh, eu non seguía en Twitter, pero tiña controlada a conta dunha exmoza moza deste de homo. Por cuestións que non me non acaso. Bueno, por cuestións que non me non acaso. Non sei porquê porque a min a cabeza funcionarme mal, entonces acordámome do handle de Twitter da moza de peligro. Eh, ocorreu que eu miraron unha semana despois, por morbo, efectivamente a muller dixo, "Bueno, por pues estas eh, estrategias manipuladoras que dicen que utilizaban a, na empresa e demais, que se ipades que non as facías só na empresa, que se ipades que en na súa vida personal é unha persona manipuladora, etc. O, sal, o sálvame dos podcast Sí, sí. O sea, tampoco quise mirar más. Digo, bueno, mira, hasta aquí llegó. No porque queda salvaje la imagen mental que tiene de PJBot, sino porque, bueno, querés salvarme la imagen mental que tiene de mí mismo, digo, para mí. Hasta que me echó un morbo de todo asunto. Esto no lo sabíamos cuando grabábamos, pero sabemos lo cuando editamos. Nada original está en podgalego. podgalego.agora.gal Creo que, eh, como xa vos digo, como eu vos leo tarde, ou eh, leo vos no momento, pero como non estou enterado, teño que, despois ten que avanzar a miña vida para que despois volver a re Creo que unha pregunta que nos é no, eh, tamén no, no Whatsapp, era a quen vos jodía que cancelasen? E creo que estaba sí. relacionado con esto, verdad? Sí, sí, foi a raíz sí. de eso. Ahora mismo estamos a 2 de abril de 2021, eh, Alex Coleman pechou a súa cuenta de Twitter pide que volva a retuitar despois do mensaje de, de contrición e eh, da nota de WhatsApp eh, ou sea, da nota de, de a, da app Notes na que na cual fai un mensaje de contrición. Em eh, o último mensaje de reply all eh, de, en Twitter por lo menos eh ao anuncio de que, de que escribían, o sabe que publicaban o seu feed a súa propia nota de estamos moi arrepentidos, estes mensajes do noso staff que, eh, por favor, non nos jugades a nosotros como jugades a que llevo personalmente. entonces de, de aquí a, a que editemos, eh, acabamos publicando a ver onde está a historia. Eso é, es, eso é. Es. Unha das cousas que sale no, no, no WhatsApp eh, A raíz de isto ¿no? Creo que ti, Fuchestino, é eh, que preguntaches A quen vos daría rabia Que cancelase Que, que cancelase, efectivamente A pregunta é quen vos jodería que fixese algo susceptible de que o cancelase decir, no, Non porque pode Alguén facer algo totalmente Reprobable E eh, que quede pase desapercibido O contrario que, que, que O bueno, contrario non Se si, si cancelan, algo hai detrás. Si, sí, entendo que de, se, o comentario xa non iba solo por aí, sino por decir, bueno, mm. sería o primero, francamente, cancelar, non sei, eh, unha, unha palabra que se utiliza demasiado e que ten un significado demasiado difuso a estas alturas, como para saber moi o bueno que estás dicendo, tan ojalá de cancelar. Ale, pero, pues, si, pues pois, é, prego fai algo, neste caso, comportamento generalizado ao longo de anos que non é tanto algo como eh, a súa maneira de ser eh, que claramente se identifica públicamente como negativa e, e mala e de repente, pues, todo o que pensábamos que eran comentarios cariñosos de eh, un troleo cariñoso a Goldman durante anos, pues, queda contaminado queda fiel, queda dicindo, joder, pues, no, eh, o millor con Goldman que era o seu socio, copropietario do programa e tal, pois pues quedaba como unha un, un maneira amistosa de, de meterse con él, pero eh, era un comportamiento constante que tiña con moita máis xente, non? De este querer ser o dominante, que, querer quedar ben sempre, como meterse contigo, pero pero como é de broma non podes decirme que non, porque só estaba facendo unha broma. Non sei. Esto esto evidentemente meténdolle significado que tampouco naixe deixo en público que la pose a, o problema que tiña, pero claro. Eh é iso, a, a contaminación que me queda da conversación ou das conversacións que antes me parecían simplemente pois pues, simpáticas e, e tal. Entonces eu entendo que se si alguén fai algo susceptible de eh, ser cancelable que a min se me estropeará. A a imagen mental que teño de él. E, por eso iba de, o de susceptible de ser, non tanto porque o cancelen, e, e, o voten do EPR Playall, e, e non podes escutar programas novos, senón porque, bueno, eu mentalmente e internamente tamén e, tamén pensarei peor de él. E a cuestión é que eu quero pensar, que non teño ídolos e, e que son perfectamente razonables nas miñas... Nas miñas admiracións é que... É que... Bueno, pues, se alguén falla algo que... Eso. Volvamos a... A película de Silvas Valdeantes. Se alguén falla algo susceptible de, de ser cancelado por ele, pois pues, que... Bueno, sería capaz de... De matar os meus ídolos e decir, bueno, vale, paso página e non escritarei nada máis deste de homen. Pero non lo teño claro. Eh? Ou algo que... Que me dá sensación que... Porque... A, Bueno, perdona, que me dá sensación que me costaría despenderme de este, que me volvería defensivo, eh, eh, sabes, de, esto, de estas negociacións de internas de, bueno, parece que Bo malo, pero parece que Goldman e Bo. Entón, ahora, de repente, o que sempre foi reply all de PJ y Alex, pues ahora... Eh, Pillei mal, pero Alex en principio non é nada malo de Alex, non. Entón Alex o sea, podemos seguir no. admirando. No, no. Foi por lo menos eh, co seu silencio durante anos. Eh? Sí, por lo eh? menos un silencio cómplice sí si que se pode decir que o tuvo, non? Parece. Ainda que agora é parte do, do sindicato, do Comité de Negociación do Sindicato e a, e a e, e Spotify. Entón ese é Que sí. eu, eu, eu, eu creo que é moi moi loable, no é todo eso. É, é... pero quero decir, é que non, non pretendo que sexnaloable, é que é, é internamente non é, non é intuitivamente o que che pasa. Es decir, non é casi fora da da da, da loxica ou da de, de facer duna maneira razonada e tal, parece que sentimentalmente que é o que o que o que che pide o corpo, non? Sí, sí, sí, está é, totalmente, eu recomendéi algunha vez, isto é totalmente You are Not So Smart, o, o podcast eh, de de, pues eso, de, de que todos estamos sujeitos suge, a estas negociacións internas de que non hai moito e eh, que non temos moito libre albedrío sobre como acabamos de, de, de redefinindo ou recategorizando as propias nosas opinións sobre, sobre a xente según as cousas que vayan pasando, non? Entonces, introspección que faz aquí, eu creo que moi loable. Porque non todo o mundo, pues, digamos, de alguna maneira, é capaz de ver os seus propios defectos incluso antes de que ocurran, como estás facendo ti. Bueno, antes de que ocurran, porque entendo que non pasou... Non sei se tens algún ejemplo de, algu de alguén que creas que que se cancelou, entre comillas, ou no? que, que perdeu eh, esa, esa boa imaxe e que ti si sigas tendo eh, como ídolo de alguma maneira. No? Tens algún ejemplo desde esa parte desde que falamos agora que, entre comillas, todavía están reajustándose non o sei non o sei por eso eu, por eso vos lo preguntaba a vosotros eh, era, era unha conversación que me gustaría ter pero eu por ejemplo con un ejemplo que é eh, Neil Gaiman Neil Gaiman eh, un dos meus escritores favoritos eh, unha persona a que xego un Twitter de eh, cuyas cuyas interaccións en Twitter ou cuya cuya linea timeline de Twitter pues solía me parecer moi boa ahora que realmente casi non o utilizo, non é a típica persona que se acabou agregando de internet, agora só o utiliza de vez en cuando para decir, oi, fixen esto, aí queda, me, como é o picaro de tres anos, os deixo vos a vosotros aí, ¿no? peleando vos en vosotros. Uh -huh. Pero Neil Gaiman naceu no seno dunha familia moi influyente na historia da cienciología británica. Eh, o que en moitas ocasións ten, ten falado da súa herencia cultural sudía e do seu eh, nacimiento nun pueblo de Pucólico da Campiña Inglesa, pois resulta que, efectivamente, ten unha herencia cultural sudía que nace nun pueblo da Campiña Inglesa, nace nun pueblo ese, porque seu pai é, é un alto mando da Iglesia da Cienciología e o pueblo ese da Campiña Inglesa, pois é onde está a sede nacional da la cienciología en Inglaterra eh... bueno, pero ahí no es, ya estamos eh, sí. llegando a xuz, a juzgar por, asociación, por, los, sí, por los, sí, la asociación por la asociación, claro por por, lo, por la su familia ¿no? claro, por efectivamente, él. y hay una parte que, que dices, bueno, pues él reclama a su herencia cultural en su día, reclama a su infancia, que son suas eh, que es su historia personal é un pouco a idea de, de eso, de identificarse como culturalmente xudiu, pois é dicir, olleu, efectivamente non pai era cienciólogo pero non, non falamos de iso na, na casa era un pouco a historia e vamos a obviar esta parte pero tamén a outra parte de no de, de ter nacido dentro dunha secta e non falar de... bueno, realmente non sei É que realmente, claro, te he nacido dentro dunha secta e non falar ou te he experimentado unha experiencia traumática como puido ser eso, e non falar deso, oi, pues mira, o teu trauma, gestionalo como bonamente podes. E a tua vida, e tampouco te has que andar perdendo perdón por te vivir. si sí, non sei, non teño claro se si, si isto son eu intentando justificálo ou é unha posición ainda razonable. Eh, porque tampouco eh, a historia non entera como vou la estou contando agora. Este, man, que recordo de ter leído nun pasado e tal, tamizado pola miña propia eh, pues, a, miña, a miña propia admiración hacia Neil Gaiman e pola, polo cariño que, que lle teño, que probablemente pues, haya cousas máis graves das cuales ahora mesmo non me está acordando. Cousas máis eh, culpabilizadoras, cuál es la palabra que busco, no me acuerdo de cada palabra que busco. No, es que, a ver, eh, eh, pero realmente todo esto estás buscando y una polémica a Neil Gaiman que existe realmente, uno, es la primera noticia que te hay. Es decir, de, de, alguien, de algún tipo de reacción de la sociedad hacia Neil Gaiman. O se alguén que puxera en Twitter. Si, alguén algunha de pasar o cheque... que non falou, o... Yo, de algunha maneira chegue a eso. A historia é que eh... Neil Gaiman publicou fai uns anos un libro que se chamaba eh El océano Dioxan na tienda, non sei sé como se tradución en español. Eh... O océano final da... da calle ou algo así. Eh na cual eh... é unha novela de Neil Gaiman, no cual hai magia e fantasía e tal, pero que bebe directamente da súa infancia, e da... hai un personaxe que claramente é un trasunto de Gaima, é dunha historia que é eh, da, da súa infancia de un eh, viaxeiro sudafricano que viviu durante unhos anos na súa casa infantil eh, no libro o viaxeiro, pois, gástase a herencia da súa familia ou perder a herencia da súa familia sugando na, eh, no casino eh, eh, suicídase. e suicídase. En a vida real, pues, o paisano vive na casa de un alto funcionario da Iglesia de Cienciología pero era o pai de Eichmann e acaba morrendo en extrañas circunstancias e aí xa entramos dentro da da imaxen que cada un teña da cienciología, supoño. Da, da, da, hasta que punto é culpable a cienciología por defecto de todas as mortes estrenas que pasamos ao barredo, pues, tampouco, sei. Entón, sí que é unha parte, de, é xico, por un no momento, unha parte de decir, oi, este señor está blanqueando unha historia bastante bastante turbia da, da súa propia familia, pero, bueno, desta de, de secta neste país. En aquel momento si sí como houve unha certa polémica, por iso me bueno, leín sobre a historia esta. Tampouco leín moita, tampouco me acordo de moita, tampouco sei hasta que punto tuvo moita tracción a, a polémica que houve. Creo que a, a estas alturas pues, non, non é que a imagen pública de mi se vea moi apetada por iso. Pero digamos que desde que escoitei, pues, a, a min quedou má idea esta de oi, eu a Esteón me estou lle dando demasiada carta blanca porque me gusta como escribe ou, ou non, ou era un pícaro de 3 ou 4 anos cando pasou todo isto non debería culpabilizarlo por nada de iso ou por recontar a historia esa, a cual evidentemente non teña ninguna culpa pero recontan, recontala blanqueando eh, digamos que eliminando cualquier posibilidad de, de culpabilidade por parte de seu pai e por outra parte os de teu pai, unha figura da tua vida, e tampouco queres creer que tuve ese, que tuve ese culpa, ou xa sea, comillore é lo que está planteando a seu pai casi voluntariamente, ou casi eh, bueno, inevitablemente, ¿no? en fin, estou eh, dando voltas sobre a mi con eu, eu creo que Eu creo, Noé, eh, que realmente A ver, o final, aquí todo con... Eu, o igual é que son... A... Bueno, creo que seguramente xa sabedes, ¿no? pero eu, desde logo non son más, as persoas máis preocupadas por a... esto que se veu en chamar a cultura da cancelación. ¿no? Como que ahora estamos cancelando a xente así porque si sí, moi alegremente. ¿no? A xente está perdendo o seu sustento. Non son as personas que estén máis preocupadas por este asunto. entonces creo que, por unha parte... Seguramente estes casos nos que estamos falando, ¿no? estes, eh, estes ídolos, pues, por unha parte, como non están tanto no ollo no, no, no da opinión pública, pues, ao final estas opinións negativas pues, non afectan o sustento porque non, non se volven tan virales, creo. Eh, e, e creo que ti que máis podes facer e o que estás facendo, que é unha más, facer un pouco de introspección, sobre o que se te interesa a ti máis ou menos e a decisión que tomes eu creo que en general vai estar ben porque é que ti non tes poder para cambiar a opinión bueno. pública nin quitarlle o sustento a ninguén no? entonces sabendo que digo nin ti nin eu no? entonces que, que incluso nos casos, más, nos casos peores desta xente que din que cancelaron o final pois pues oe, dentro Temos moi pouco poder nosotros. Non estamos aquí nunha gran corporación como para decidirse oh, vamos a borrar a, a, a Kevin Spacey e danos a lista de actores. Eh... O, que, o que me chama a atención é que de Neil Gaiman, por ejemplo, esto non, non tiñan nin idea. e Dices tú, como, polo como exemplo de, de figura que fai algo susceptible de ser cancelado, pero decir, non, non houbo tal cancelación. O, ou, ou xa obo foi moi a baixa escala porque quer decir eu non, non me enterei non é que teña Ame, ultimamente mellor sí pero non, non, non, non vivo debaixo du dunha cueva que non me entere de nada sí, sí, pre, pre, o sea, eu, internet más ou menos sí que sí que me entero das cousas pero precisamente o si sea, sí, o, o homem non no foi cancelado e non eh, sigo publicando eh, sí. e nin se espera que bueno, en principio non hai razón pa Pero eh, pero polo que contas parece que Se quedou desde, oye, y... pero hai razón ou non hai razón? É como se si tiveses esa duda interna. É, é que teño esa duda interna. Teño a duda interna de decir, oye, mm. pero pero non, de, non da... a, a duda interna é miña de decir, mm. debería sí, sí. De, debería seguir disfrutando de de, de Neil Gaiman aínda que na aínda cancelou a Neil Gaiman. No eh, eu non sei. creo a, a que. A resposta é que sí desde desde que sopen a historia esta, tamén levo comprado os libros seus, el de Bulidor, os seus, e me gusta a ver, pasa unha cousa, non é? Que Se si tú disfrutas con Neil Gaiman e eh, deixas de tal por esta polémica, a quen te estás castigando é a ti, non a Neil Gaiman. Claro, no, eh, ao final a, a cuestión é tan sencillo como a ese. É dicir, se si tú disfrutas de Ripley Hall no. pero, eh, pero non eres capaz de escutar un capítulo bello sin pensar, olle, este, o que eu pensaba que era a, a conversación distendida entre Bote e Goldman, pues, está contaminada ahora, polo que penso a hora de Bote, pois eh, automáticamente non disfrutas tanto de, de eso, entonces deixado de escutalo eh non é que cancelar, desde que non non que, que necesidade hai de por que nese capítulos vellos, sen nos vai disfrutar, ¿no? Entonces, mm. se si pensase suficientemente mente mal, suficientemente mal de eh, Daima como tivese a súa imaxe personal, claro. eh, mm. eso, suficientemente... que ensuciada por este asunto pues, probablemente cando lese o siguiente libro pues, non o disfrutaría entonces non lería o próximo non, Eu non, realmente eu estou a tope con a xente que leva estas, estas, estes debates introspectivos personais un punto máis alá e di vou deixar de consumir pregunte, eh, películas, libros ou o que seña De, de xente que non me gusta personalmente eu estou a tope, se a xente quere facer eso perfecto non? Eu, sí. a tope, eu a tope, apoios totalmente se queren, non? pero tamén a verdade que tamén apoio, sobre todo a xente que non ten efecto na opinión pública como nos outros de, de seguir tamén disfrutando, aínda que Eh, aínda que os autores sexan eh, persoas despreciables. Non sabería que pensarse eu mismo Fose unha persona con miles de seguidores en calquera das redes ou que básicamente fose un creador de opinión de degunha maneira ¿no? eh, creo que de momento no. de momento non somos A verdad é que te teño, teño por exemplo un ejemplo que me venha a mente eh, de alguien que fai algún ten algún comportamiento ou tubo no pasado Bastante cancelable. E tuvo reacción, pero que eu sigo consumindo porque fixen esa ese análisis mental de joder, este tipo pode ser unha persona tónxica na vida real e facer, cando sale por aí por mala saña, borracho, facer alguna locura, pero que me sigue facendo moitísima gracia. Eh, Ignatius Farray. O sea, son incapaz de cancelar a ese home. Bueno, incapaz non, depende do que faga. Pero por, lo que, por lo que sei, de momento non, non me chegou a, a, imagen, a, a imagen que teño del non se viu contaminada suficiente polo seu pasado. Mentras ti, Rama, non teñas margen para poder quitarlle sustento a Ignatius Farrai que claramente non o tes, eu a tope, let people enjoy things como se suele decir, eu en general non teño problema con con, con eso ¿no? eh, creo que xa tería un pouco más teria más dudas se fose unha persona de, de, da tele, ou un escritor ou alguén que escrevese un periódico, ou esas cosas creo que sí que tería máis dudas sobre o que o que deixo eu para a posteridade sobre opinión sobre outros autores creo que nese caso tería máis dudas ¿no? pero de momento na vida que nosotros levamos eu eh, creo que facer un pouco a introspección e pensar nestes temas e saber que a xente non é perfecta ¿no? e, e básicamente intentar eu, no, polo menos no punto da vida, na miña vida que teño eu o que intento de primeira xa é non ter ídolos xa para evitar decepcionarme eu, por, ou para saber que todo o mundo ten facetas e que ninguén é perfecto aquí nesta vida, é que, que moitas veces digo ninguén perfecto, e moitas veces a xente é despreciable eso, eh, eso <risas> te, intento telo de, de previa, ¿no? non sei se fixo algo na súa vida, pero exemplo cando estabas falando agora a mín, vénseme falei alguna vez, de, creo, non, do faleibos De, de, de Nicolás Nassim Taleb que básicamente creo que é gilipollas eh, non sei se, se conocen cousas despreciables, pero creo que é unha persona bastante horrible, pero sigo yo comprando os libros porque me gusta o que escribe de alguna manera, fai me pensar, creo que me fai ben lelo, no? A pesar de que penso que é gilipollas como mínimo eh... parece un exemplo moi bon porque eu que non llei ningún libro só penso que é gilipollas claro, eh, eh, creo que é bastante <risas> e eh, eh, eh, creo que é eh, o que se suele decir tóxico, ¿no? De algunha maneira. Eh, entonces, pues, pues bueno, pues, eh, non no, no me gusta telo como ídolo, pero por outra parte creo que os polo menos de momento os libros que saque voullos comprar, porque creo que me fan ben a min personalmente, ¿no? eh, eh, eh, non teño opinión para quitarlle o sustento nin para quitarlle o foco que ten hoxe en día, na vida pública, ¿no? Eh, eh, bueno, a verdad que eso creo que resume un pouco a miña opinión sobre o asunto Sí, a túa opinión eu creo que é mm. o ideal o que bueno, non sei se si é o ideal, pero é un pouco o que aspiraría eu de, de non ter ídolos eh, valorar a, a xente exclusivamente no que me aporta a súa obra, digamos Pero nada, cábese collendo simpatía aos Billy Bob e aos Paul Newman e da Che Pena, que que xe tóxicos na, na vida real, non? Hmm. O... A ver, a mí, a mí incluso gente, incluso xente que non lle teño cariño, eh, pero que teño como xente neutra, se despois me dou conta de que eran peores, pues dame pena, incluso aunque non lhes teña cariño, ¿no? porque penso que de, de, decepcióname non, pincha má burbulla de decir, ah, bueno, pues o mundo é un, un pouco peor do que, do que eu pensaba. ¿no? Non sí. fai falta que lhes teña cariño ou que pense que son grandes autores de ningún tipo. ¿no? Cando vexo que hai xente tóxica, dame a mesma pena, señan vos autores ou non. E non me dá pena especialmente, xa, eu que sei, non me dá pena especialmente nin Kevin Spacey, nin nin como bueno, nin outros actores ou directores que que, que acabaron eh, no ostracismo por, por a verdad que non me dá non, non sinto moito, igual non son boas as por eso, pero a verdad que non sinto moita pena por por estes estas claro, cancelacións no. concretas. Pero é es que, es que un pouco a miña pregunta iba por aí, ¿no? A min pasou o mesmo, os pues Kevin Spacey, Harvey Weinstein ou o, o paisano de De, de gente, como se chamaba eh... bueno, o pesano de quen? forma un ejemplo demasiado demasiado oscuro bueno, eh... pero Woody Allen si, sí, amigos Kevin Space ou Woody Allen bueno, non me influiu tanto a súa obra, ni me gustou tanto a súa obra nunca, como pa que me non me pilla de, de cerca digamos. Por eso vos preguntaba Se si había alguén que vos que vos Dese pena realmente Partindo da base de que un intenta Con seus ídolos, pois pues eso O que dices tú, de, de valorar a xente En si me gusta a súa obra ou non Pero si Greis resultase que eh, eh, Non sei de, de, Iba a decir nazi tampoco, eh, Non creo que vai ser Pero eh, Non sei, despreciable de alguma maneira Por exemplo, daría vos pena ou, ou pasaría des página listo Eu creo que pasaría página. Eu creo que estou bastante zen neste, neste asunto, neste punto da miña vida. Estou bastante zen e creo que... E fúchelo sempre ou... Eu... Non sei realmente porque para min o tema da cancelación ou da cultura da cancelación é un tema no que empecé a pensar como que bastante recientemente ¿no? de, o de ir deixando de ter ídolos, pues non recuerdo cando empezou, pero como que creo que foi algo bastante progresivo un pouco na miña vida de, de... pero xa nin, xa nin polas persoas en sí, ¿no? si, ¿no? ver que as cousas que che gustan cando tes 15 anos, despós, con 5 anos despois xa non che gustan tanto. Entonces, como que eh, o, o concepto de ídolo pues, funo perdendo un pouco, ¿no? Simplemente pola miña evolución personal, non por sí. que a xente empezar a facer cousas despreciables, ¿no? Pero entonces hai algo que empecé a pensar, pues Pues ahora que está de moda o tema da cultura da cancelación, realmente, o como, como tema. Non no empecé a pensar fai moito. Javier, tú opinas algo respecto. É que, eu, a verdad que ídolos, sea, cando me preguntaches, a verdad que me deu bastante a que en cara yo <risas> miro? Eu? Sea, costou, me, costou bastante pensar en alguén. É que dáme a eh, dá sensación uh... de que temos unha o, o, o, o, o mellor a teño só luego estou aquí proyectando, non? Pero, claro, cando pensas en alguén que é o suficientemente fan de alguén como para que lle resulte eh, que lle de pena o que lle resulte traumático, que esa, esa persona que aquí idolatra seña tóxico, que utiliza la palabra eh, que estaba intentando evitar, pero bueno, é fácil, non? Eh, Nunca se pensé en pillar aos adolescentes e eh, sacase esa clase de idolatría, pero despois pensar, é que eu por lo general eu non consumo nada en función de que non faga. Tes, o sea, pode chamarme algo ou non, pero non teño, de, ah, isto fixo o tal, pois vou no comprar ou, ou vou ver este programa ou tal porque sale tal. Non, non, non son ese tipo de, non me chama a xente, chamame o, o contenido máis, a verdade. Seguro que, que podo buscar algún ejemplo que me, que, me, que, me, vamos, que vayan na miña contra, que me eleva a contraria a mí mismo. Pero, pero non, e non é algo que faga de forma racional. É algo que... Ah, mira, isto faime gracia, ou isto pareceme interesante. Pero a cousa, ou non a, a persona, pues non, non, non me suelo... Moitas veces nin sei que me faixas cousas. E, e, e sorpréndeme, por exemplo... A capacidade que ten, pues, tu, por exemplo noné, de acordarte dos nombres da, da, da xente que sale en podcast en algún capítulo ou que ou os editores ou do tiá. De tu ten unha, unha unha unha capacidade enciclopédica para pa saber quen fai faique quen colabora con quen e tal Eu concordo. Hm. Eu concordo totalmente rama que non é ten esa habilidade ten esa habilidade para asignar eh, inmediatamente casi de maneira automática o, os autores os, os, os productores a, a, a obra que eu realmente non teño, creo que comentamos algún podcast, no? e de feito eu mismo fixen o traballo de eu escoitaba podcast así un pouco na línea do que dicías ti, Rama de escoito porque disfruto e eh, eh, non pensaba en quen en quen estaba poñendo o... en quen, estaba, quen era o autor de nada, empecéi non a facer a raíz de pues, escoitar a, a Noé, bueno, atirrama un pouco tamén, pero creo que é verdad que, tal como dixais, é que non chegamos ao nivel, nivel de Noé. Claro, é que o millor, o millor, aí hai unha diferencia entre nosotros, é igual, é unha cousa que non faigo conscientemente, é unha cousa que fa... que me sale sola, é que me dá sensación de que... Eh o os medios de comunicación a estas alturas que en gran parte é o funcionamento que ten eh, todos os periodistas tenen o seu propio Twitter eh, todos digamos, establecen a súa marca personal ou a súa eh, que me dá a sensación de que, de que últimamente os medios de comunicación pues, parte de, do, que, do que buscan é que te identifiques personalmente co periodista e que o sigas e que simpatices con él e como me cae ben Suances e me parece unha persona razonable pois vou eh, ler o que o que escribe sobre Bruselas e vou acabar comprándome a 5W porque escribe Suances por exemplo a ver, que... todo isto claramente é un pouco unha tendencia bueno, ou igual a mi pareceme claramente porque eh, creo que isto é unha tendencia do capitalismo do ano ah, 2020, no que estamos vivindo que é unha hiper da sí, marca no sé personal si de, do capitalismo enteiro, pero especificamente dos medios de comunicación, creo que a manera que tenen ahora de, de funcionar por eso vosotros decides que, que me fijo moito no nombre ou que vos sorprende que me acorde dos nombres pero que está todo diseñado para que me acorde dos nombres ou para, para que ver, empatice, yo... simpatice eh, con, cos periodistas preparados? non? Eu creo que É verdad, é, é verdad que... Esto, pero isto pasa no periodismo. Eu, eu, de verdad, creo que isto é unha tendencia máis grande eh, da, da década nas que estamos vivindo de, de, de, da tua marca personal relacionado con que pues, cada persona, ou é, é, cos periodistas seguramente máis, que non estás asociado a un periódico, non eres traballador nunha empresa, que senón que eres como medio teu propio traballador, e o teu tempo libre, estás escribindo no Twitter, pero eh, pero parte entre comillas o teu traballo de crear a tua marca personal sí, porque, o xa, sea, isto o sea, é o mundo laboral e a hipercomercialización desta época na que estamos vivindo, ¿no? deste de ano e desta de década é, unha vez máis, outro autor que creo que non é unha buena persona de todo, o que que non me gusta certas tendencias, pero que lle vou seguir comprando, e Branco Milanovic, que falei algunha vez, é, fala destas de cousas e de verdad creo que isto que ti mencionas non é Está, están os incentivos todos para que nos intentemos acordar do nombre das persoas e sigamos a persoas particulares están todos os incentivos para que os pagamos ainda así, ti títelo automáticamente eh, eh, non sei, tes unha capacidad para asociar máis que nosotros que penso eu sí. a ver, Por... eh, eh, que, bueno, particularmente eu costame moito acordarme da, dos nombres da xente, incluso eh, en obra pasame <risas> de xente que interactúo todos os días e non sei como se chama Así que, pues, chegando a ese punto, está. Teño más, Rama, unha, tú cando noé fixo a pregunta, eu teño curiosidade, e tamén vos vou a contar a miña resposta, sí. se queredes, indo un pouco un tono máis jocoso. Teño curiosidade, Rama, porque tú, cando noé fixo esa pregunta, ora levamos un cacho debatindo sobre o sí. tema, pero ti, nese momento, respondiches Ana Peleteiro. Pero, eh, ademais, automáticamente, correcto. sin, sin deixarme a mín explicar toda a historia de Gaima que que tiña mm. o muro de texto preparado, tú, antes de de darme esa opción, te deixache directamente <risas> abrir aquilo. Disi, bueno, pues, aquí se me quedou o muro. De... A explicación simple. Si, sí, pero non por foi nese momento eh abrín o caixón da miña mente de personas sabes que admiro e eh, foi a primeira a aparecer. <risas> Así de simple, sin entender <risas> simple, non en sei Tan asigo especialmente. Teño que decir, eh? sei o. Se... Mira, teño que dicir nese caso, eu sí? quedei me quedei en blanco a idea de decir, "Ai, por que sería?" Porque además eu escoi eu vin a entrevista de Broncano na resistencia e non me caeu nada ben. Ando. Pero bueno, evidentemente é un escenario moi específico, a resistencia, eu, ¿no? Já sei. Eu só só en competicións de atletismo e dando as campanadas na gallega. <risas> E dando a campana del Naga llega con Galloso, pues pois a rapaza e foi fixo ben. Pois eu xa vos digo, é verdad que bueno, non sei se vedes a resistencia, pero bueno, unha vez máis, hoxe 20, no, 20, no 2021, eu creo que a resistencia é un tema como bastante mainstream, como para que todo mundo saiba o que é. E si sí, de que acabemos de editar o podcast igual xa cancelaron o Broncano. Pode ser, pode ser, é el... ser, é unha persona susceptible de ser cancelada, é verdad. Eh, pero o tipo de <ríe> seguro, sí. pero si É un, é un escenario un pouco particular, ¿no? entonces pues, bueno, entendo que non todo o mundo pode salir como simpático de dese de escenario, pero a realidade é que non me pareceu simpática Ana Peleteiro, teño que dicirlo todo. É, en cualquier caso, non me importa e nin me cambia para admirar os seus éxitos deportivos. Correcto, a ver, igual que Michael Jordan, no documental que lle sacaron ano pasado, Apare parece un tío totalmente o sea, como persona horrible, Que a ver o que dices del que vai tomar personalmente e despois... <ríe> vai que, face que Vai me retar, sí. No, que veña a facer un podcast con nosa. Reto aquí personalmente. Michael, non hai huevos. Vale, pois pues eso. Eh, o tío, pues, profesionalmente, no baloncesto, era era un, un dios. Na, na pista. Pero bueno, despois... Como compañero, creo que daba bastante... Como persona en general, ¿no? Bastante... bastante de, de ser un pouco sí. psicótico. Sí, vale, pues es. Que se toma todo moi a peito. A que... ver, suponho tamén hai un pouco... No, os extremos do éxito moitas veces pues, tamén son extremos en algunha parte, mm -hmm. obsesivos, ¿no? Eu creo que tamén estas cousas pasan, ¿no? Cando chegas ao máximo de calquera profesión que ti teñas ou habilidade, pues, empezar a ser habitual, ¿no? Que, que señas un pouco obsesivo na dedicación e iso correlacione con obsesivo en outros temas, non? Si, sí, un pouco capullo, digámoslo claramente. Si, si, si. Eu non a sigo. Se é obsesivo e tal, xa é empezar a justificarlo. Si, si, pode ser. Si, sí, si, sí, pode ser. Si, sí, si, sí, gracias, gracias. Bueno. Enalte. Pele, vale, Peleteiro pele non tiña explicación, pero Meg Ray... Eh, eso, eu, contest, eu contestei Eh, cando ante a pregunta esa que, que nos daría simplificado pregunta que nos daría rabia que cancelasen, A miña resposta foi Meg Ryan". Eh, que creo que recibistes con sorpresa é eh, o que buscaba realmente ¿no? por unha parte fra eh, a historia detrás desto de é que a historia detrás desto de bueno, non sei de que conoces a me Ryan pero eu conocía por películas románticas dos 90 básicamente no que creo que é básicamente casi todo o mundo que as ou incluso dos 80 seguramente pero a mí xa me pillon un demasiado do Hall pero eu recientemente eh, bueno, non, non sei canto non sei canto hai pero Eh, vin un vídeo de Telor así nomás, que é un, un canal de YouTube que eu xa xa recomendei neste, neste podcast, que sobre todo fai resúmenes de películas así en corto. pois é iso, 5 minutos ou así résumeche unha película, ¿no? Pues, eu, a verdade que disfruto moito, estou suscrito e eh, sigo sigo vendo, ¿no? Eh, eh levo un par de anos con esto. Pero a veces fai vídeos un pouco máis extensos donde fala, pues, ou dun director, ou dunha película, ou dunha ou analiza algún eh, algunha tendencia do momento. E fixo un vídeo sobre a cultura da cancelación. Uh -huh. E eh, un, son vídeos máis largos que fan, eu a verdade que tamén os recomendo, tamén me gusta, ¿no? E conta o exemplo de como nos anos 2000 se cancelou a Meg Ryan, cousa que eu totalmente nin nin nin conocía. Cando ni siquiera existía, claro, quando non existía a cultura da cancelación, a Meg Ryan básicamente deixaron a de contratar porque de repente xa non interesaba o a imagen que deixara de dar, pois pues, deixou de gustar, como que Porque tenía. a súa imagen da súa vida personal contaminou a a imagen que o público en general tinha dela na nas películas, entonces ao final deixan de, de contratar ao final é o mismo, eh, cultura da cancelación outra vez. Eh, Eu mismo, eu mismo é, é tal cual, é cultura da cancelación. Se no seu momento seguramente non sei se chamaron así. Eu a verdad que o vídeo fai tempo que non que que o viñe no, no revin para este podcast, pero si te si, si revisei un artículo por aí, eh unha das cousas que contan, un par de cousas que contan que foron un pouco o, o punto donde a deixaron de contratar básicamente, eh, foi foron dúas cousas. Unha que se empezou a, a, a rumorear, bueno, tiña problemas co seu cosa o matrimonio, empezou empezou a rumorear que lle puxera os cornos ao seu marido, tamén actor Denis Quaid con Russell Crowe. Nin sabía eu todas estas cousas, non? E por outra parte, pois pues, ao parecer fixe unha película no que salía eh pues, salía bastante desnuda, era unha película bastante bastante bastante sexual e máis oscura do que estaba acostumada a facer. E como que al final pois pues, culparon de ambas cousas, do que pasaba na súa vida personal e eh, literalmente pues, de que non preparara a súa audiencia para, estas, para estes novos roles ou estes novos, estes novos personaxes. No? que a culpa un pouco era dela porque non preparara a audiencia. non lle gustou a audiencia que non os preparou aabondo e levou unha sorpresa. No? E básicamente pues, ao parecer pues, de entre comillas, deixou de contratante comillas e deixo de ser a estrella que, eh, que, que, que era. Eu, a verdade, non sabía nina historia, seguramente era moi joven para estar mirando estas cousas, pero creo que non, parece unha historia interesante, realmente, porque non estaba o término, non? Eh, eh, decímolo día falase moito da cultura da cancelación, pero como que seguramente noutras épocas, seguramente indo máis atrás, hai exemplos desto seguramente por outros temas, non? pois o mellor era un tema tabú, entre comillas, no inicio dos 2000, que unha muller, e pues esos cornos ao seu marido, estas cousas, ou, ou eso era unha cousa que non era deseable eh... e as... E as... E as e as productoras empezaron a pensar que iso non era a imagen que querían para as súas películas familiares ou comedias románticas, eh, pero seguramente hai casos e casos anteriores de, de que estas cousas pasaron antes, ¿no? como que non é unha cousa nova. E parece unha historia interesante. Tamén hai outra, outra cousa que o, o chamado síndrome dos 30, ¿no? que as actrices de Hollywood ao final tenen unha carreira moi corta porque a partir de Eh, 30 anos ou a cousa 35 anos deixaranse de contratar eh, para ser para protagonistas porque mm. asumen que o público xa non desinteresa a a a actriz protagonista que non xeña unha vintañera, eh, porque tenen outras opcións de de que que poñen, tes entón, final as, as comedias románticas que antes protagonizaban me Mecalla, pois eh poñerían a, que sei, o Catherine Hyde ou non sei que ele toco uh -huh. eh, na, na década siguiente que en parte unha, un pouco a historia de, de, de empezar a facer películas un pouco máis digamos adultas que creo que a película estamos la poñendo como te paro película de Jim Campion que, que viña de Canar o facía relativamente pouco o Oscar copiano eh, de cara a estrategia da, da propia de carreira cinematográfica de Michael, porque que tiñe todo sentido do mundo que intentase fazer unha película con uh -huh. directora, guionista, autora, se si queres, de prestigio, unha película máis seria e de máis historias. Decir, Tú conocías, conocí, bueno. entendo, conocías a película, entonces, Ben, no, eh, bíxela, eh, no, eu non no vi a película. Vi. No, no, vi. Vi. No, no, pero <risas> pero sabes sabe a directora. <risas> palo, palo de claro, é o exemplo de que se acorda de todo. Este homem acorda de todo. Bueno, sí, non sei. Sé. <risa> Nesiquera no podo decir que seña, que seña Twitter ou, ou a personalización dos medios de comunicación. Estou xa o no sabido sé, antes. Non sei, acordábame. E, digamos, non sei sé hasta que punto ou eso foi cancelación ou, ou propiamente, pues, a, a estruturas, se queres, de, de como funcionaba Hollywood aquel. Pero, bueno, sí, é... Eh, A ver, eu xache digo, eu esto tampouco contesteimos de broma, porque evidentemente no seu momento nin ahora dame igual que cancelen a Meg Ryan sin por ela, se perde o sustento pero eh, non, non, non teño na ningún tipo de implicación con ela eh, de ninguna maneira, nin artística, nin, nin nada, pero... Ni personal. nin personal nin no? Va Vamos a callar no, estes rumor, rumores se lo... o, o sálvame dos podcast e do cine E... Eh, Pero, pero bueno, básicamente eh, todo eso foi unha medio broma para recomendar recomendarvos a vosotros e a audiencia ese vídeo de Telor Fumas e o Más e o canal en Xera, básicamente. O, utilizamos o pez da recomendación esa xa para provocar un What's springing as joy this week e... Eh... Si, sí, eu realmente non teño nada, nada que recomendar e... Eh... Nin, así que se me mocula, ni no tiña preparado pero me parece que Javier tiña unha, unha preparación exhaustiva para este para esta parte do podcast entonces, bueno. pues, por favor, Javier, procede Tampouco tanto pero bueno, si sí que traigo tres cousas que me fan feliz esta semana e eh, que más traigo hasta apuntadas así que a chapa vou voladar un pouco si <risas> sí. Por unha banda, eh, o podcast de Benjamin Golker, Theory of Everything, eh, revisou agora unha serie de capítulos de 2017 que trataban sobre utopías e eh, que abarca desde comunas hippies as sectas paganas ou eh, comunidades autosuficientes de de, prepis, de preppers. Etan. Nesta revisión eh, colleron aos capítulos das... Está moi ben, porque Preppers son os que se preparan pol po Apocalipsis Zombie e prepis son eh, os que van a unha preparatoria e van con de cuadros. Vale. Sí, sí pois... No, na fixo lle gracia no, a miña confusión e a miña, tamaga, sí. verdad? Vale. Pois pues, nesta revisión da da serie xuntaron todo eh, nun solo capítulo, eh, xun, mezclaron todos os cortes das entrevistas que fixo Andrew Calloway eh, para esta serie. Que Andrew eh, Calloway é un, o productor do, do podcast, eh, e Walker é o, o hobby. Eh, Walker nesto pois, botouse a un lado, eh, Calloway foi o narrador deste capítulo, e eh, montou unha especie de narrativa de viaxes, así explorando distintas comunidades con un estilo de vida alternativo. E oye, a min pois pues, gustóme bastante, porque sempre me chaman este esta narrativa, este ler ou eh, o, o escoitar sobre estilos de vida así como contraculturales. Entonces, tamén recientemente eh acabei de ler Nomadland, que e eh, e eh, eh, oye, pero esa precariedad e eh, as penurias que pasan Eh, os xubilados dos Estados Unidos que non xexexa a, a, a jubilación e se ven obligados a, a vivir nunha furgoneta e a, a esclavizarse pa Amazon, pois teñen ese cierto punto de libertad de coller e irte pa onde queiras e pasar unhos meses aislados no monte e, e demais, que vale sei co están pasando jodidos pero oye, por pun, por momentos envidieselles es esa maneira que poden conseguir cortar os vínculos co cosiste occidental e, e que a sociedade consume eh, e acord ese libro que comentaches que acabaches ler, ten algo que ver coa película ahora que está nominada os eh, exacto sí sí sí sí do fixeron adaptación a, do da peli e ahora está nominada ao Oscar a peli non ví O libro Lino te comprarou xusto antes de enterarme de que había un peli. Pero bueno, eh iso. Eh no que acordei tamén por Nomadland e por eh por Calogrey de que hai unhas semanas sacou un libro eh, Beatriz Montañez que que a muller se botou ao monte, deixou todo eh, e sacou un libro coas súas vivencias, que eh, claramente inspirado Pois no, no Golden de, de Zoró, por exemplo ou algo así Que é un libro que non lín nin a Ela, ni o de Zoró Pero vendo as entrevistas que lle fixeron en, No parte en A3 Media Tanto na sexta como na Antena 3 eh, Creo que en algún periódico Non acordocal eh, pues Xa me mentín na, na cabeza Fixenme unha película De como é o libro eh, E oi, decidín que me gustaba o libro. Igual eu compro Entón, nada, eso é o, o que me trae felicidade esta semana, é unha por un, un pouco ensoñacións de, de fuxida da realidade. Pero é que levo un seguido na obra bastante jodido e parece que teño ánxies de escapar. utopía que... eh eh e eh, eh demais, non? Acabas de recomendar un libro dunha autora só porque te cae simpática en unhas entrevistas. Eh é porque está necesitado, que xa o dixo. Bueno, verdad, eh, sí, sí. esta vez tiña excusa. <risa> eh, que che está tremendo alegría a toda vida últimamente. Lo... Eh, a ver, eu, a verdad que non, non me cadrou estar eh, consumindo moito de cara de cara así, a moita recomendación, pero eh medio enlazado con unha cousa que comentei nun nunha das gravacións anteriores, xa contei bos a, bueno, non era a recomendación, conteinos contei bos a historia dos árbores enjeiros de Galicia que estaba indo por aí polo pola, polo territorio buscando Pokémon, Pokémon, non, os árboles, non? Pero con esa, con ese espíritu. eh a realidade que é outra cousa que fixen así relacionado e medio naturalista desde a última vez que gravamos é que me merquei Eh, un libro, eh, Guía das Aves de Galicia que é, como seu nombre indica unha das guías das aves de Galicia eh, entonces entón pues, digamos, eh, retomei esa eh, hobby que tiña eu de, de, de, de moi pequeno, da taxonomía eh, de, de, de mirar os animales eh, as distintas especies e todo eso que era unha cousa que tiña casi de obsesión de cantiña pues de, de zanos ou, ou algo menos e E estou, pois, digamos, cando vou por aí de excursión, estou ponendo ollo eh, a, ver que, a ver que atopo. Eh, Custou-me moito, e eh, teño leín casi o libro, no, non enteiro non, pero sí que estuve eh, botándolle un ollo a moitas páxinas, a moitas especies, esas cousas, e, e disfrutando, pois, de alguma maneira, cando vou por aí de excursión, disfrutando tamén desa, desa observación, moi a nivel de hobby, porque a realidad, como todo, cando te metes, daste cuenta do jodidamente difícil son as cousas. Do pouco que sabe realmente. ¿no? Exactamente, exactamente. entonces eso tamén foi unha parte interesante de, de humildade, ah. de darte cuenta do difícil que é diferenciar eh, as distintas tipos de gaviotas, por exemplo. <risas> que as vemos, ou bueno, por o menos aquí na Coruña, vexo as todos os días, pero eh, diferenciar entre elas ou saber se estou vendo a de sempre ou estou vendo unha que é lixeramente diferente, ou diferenciar un buxato de outro tipo de rapaz é bastante bastante más difícil do que, eh, o do que por lo menos me parecía uh, a primera vista no pero bueno, eh, esa recomendación naturalista, de esta, bueno, asisto en esta época de mi vida Te está bien, ¿eh? Da gusto que te hagas las recomendaciones si nosotros siempre estamos, ¿no? estamos recomendando podcasts o cosas así eh, tú, tú eres lo único que te sale un poco de la más sensación Eres lo único que sale a la casa, Eloy. No sei, eu nesta época xa vos digo, estou intentando entre comillas o isto de salir na casa. Aparte creo que entre comillas creo que é un hobby moi como inofensivo e aparte de que non está tan suxeito ou, eu que sei, pois como outras actividades deportivas ou de de fora, no, que require ter unha forma física relativamente Eh, razonable, ¿no? entonces se quero de alguña maneira penso que é un hobby que podo, voy, po, vou poder manter con facilidade astos 60-70 anos se, se a saludo permite entón iso ademais estamos seguros de que naide vai propoñer cancelar os buxatos